Mila hektare etxe-tipiz egina den Luhaldean haise gehiaga berastasun txokzen da mila hektare ez egina den etxe-alde haundetan baino. Bon. Bi gauza horret dugu juntatu alde batetik etxe-alde tipiek beste beno gutio laguntza dutela eta beste beno gehiago ontazun, aberaztasun ekarpen egiten dutela gizarteari. Etxalde tipiak ertendu laik, gutxi gora behera da gaur egun diren etxaldean eunainako hoi tamar, behoi tipienak. Eh? Franziako beste lekuatzotan eunainako hogei. Hemen eskolegian eunainako behoi, behoi tamar dira kategoria horretan. Beraz, hori ikusiz, galde da, ministeritzari, Eta ere eskualdeen federerauntzari eh, Asozioación de Région de France, galde da zar dezaten eh, procedura josedura berezi laborantzako politika guzitan izan dadina berezitasun bat eta abantail berezi bat, etxaldexipiendako presesski subzentzeko, beste gizan, eskaz, ukaiten duten diru laguntzak. Horiek desagerzen dira etxalde kategorioari besteak beno fitio, ez ez direlakoan besteak bezain efikazak edo besteak bezain honak, bakarrik beste beno gutio laguntza dute lakoan. Eta ikerketak ere badira anitzeginak eginak, nun agertzen baita laborantzarat heldu diren eta etxaldetarat heldu diren laguntzak kentzen baldin badira, etxalde tipiak jaundiak bezain efikazak direla, edo asteko jaundiak ez direla efikasago. Gaur egun jaundiak efikazago direla iduritzen bazauku eta halaba dira, da diru laguntza gehiot dutelakoan. Artifizialki dira etxalde batzu besteak behin efikazago agertzen. Beraz, artifizialtasun horrek etxalde kategori bat, eliminatzen du bestia beno fitio, tipienak eta hori dugu behar zuzen du. Ez du balio arzia aho beteka gure herriek bizi behar dute eta gure kanpainak bizi behar dute, ez balin bada gauza hori aldatzen.